Ez az önkényes mérvadó, szervusztok, 0630210909, az SMS és a Whatsapp elérhetőségünk, Horváth Oszkár és Pusér Robert a mikrofonok mögött. Köszöntjük a kedves hallgatókat, amiről beszélni hajtunk. az egyrészt a függőségek, másrészt a félrehallások. Persze van, aki félrehallás függő. Ezek <gül> attól... vagyunk mi, de leginkább az oszi. Ez attól függ. <gül> Halljuk a félrehallást, és várjuk a félrehallást. Ugye a félrehállások alatt azt értjük, immáron hetedszer a műsor, rövid története során, amikor gyermekkorunkban nem értettünk meg valamilyen hangalakot, és valami betűt kicseréltünk belőle benne, mert úgy rögtön lesz valami értelme, mint a telepjáró, vagy mint az apálca. Ugye? Igen. Igen. Nem sorolok többet, Igen. majd ráfordulunk for, szépen. Farost lemez faros? Ja, igen, nekem. faros lemez. A, faro, rossz... faro, a farost lemez, a faros lemez. Igen, hogy faros, mert a farost, az az ember, az ember beérte azzal, hogy faros. <hül> ö, ott már volt értelme, nem volt értelme tovább keresni az értelmét, vagy egyéb ö, ö, ö, hozzákeresni valami kis toldalékot. A helyzet az, hogy amikor legutoljára vagyis legutóbbi alkalommal ö, foglalkoztunk félrehalásokkal, akkor annyit küldtetek nekünk, hogy az SMS tárból úgy kellett kimenteni a, az ott fuldokló maradék félrehalásokat, is, mint például a Margit Híd Budai hétfőt, aki, amit egy taxistól tudunk, vagy talán egy villamossal ö, közlekedőt így irányítottál valaki, mert a hídfő neki nem mondott semmit. De nem az a durva, hogy vannak félrehallások, amiket így rajta tudsz maradni fél életen keresztül. Sőt, hát így egész biztos, hogy félrehallásokkal halsz meg. Hát, hogy lesznek dolgok, amiket behallottál, és azóta úgy tudod. Végig hát rosszul van, tudtad. Végig rosszul tudtad, és amikor meghalsz, hát igen jelentős esély van arra, hogy hát lesznek ilyen dolgok, amiket már nem fogsz megtudni soha. A... Hogy így nem úgy van, nem, nem faros lemez, mondjuk. Az, Mert... az egyik barátom, aki velem egykorú, 37 éves, most nyáron találtam nála valamit, amit rosszul tudott, és úgy örült ő is, hogy találtunk ilyet. Egy másik barátom pedig kettő nappal ezelőtt posztolta a Facebookra, hogy ő egészen eddig a pillanatig nem tudta, hogy a fehér répa az a petrezselyemnek a gyökere. És, és vannak ilyen felismerések, és ez, és ez nagyon jó érzés, hogy egy vissza gyerekülsz egy picit attól, hogy ismét tanultál valamit. Szóval 030 2010, mindjárt ráfordulunk erre a kifutó vagy éppen leszálló pályára. Előtte azonban egy-két függőséget szeretnénk megbeszélni. Függőség. Függőségek! A, a mai ember nagyon függő, a modern ember nagyon függő, mindentől, mindenfélétől, most, hogy csak mondjak egy hétköznapi dolgot, hát függő a sorozattól, mondjuk a, a, attól a sorozattól várja a következő évadot, vagy várja a következő epizódot, vagy egyszerűen csak megnézi egybe az egész évadot, vagy komplet évadokat néz meg egybe, és akkor viszont meg gyakorlatilag ilyen az egész biológiai háztartása az így, így megáll, vagy, vagy így felborul, vagy így annak függvényében történik minden, ami a sorozatban van. Tehát, hogy így olyan szinten berántja az egész lényét, mert ennyire függő. Hát Mi... most ez, ez, ez miben különbözik egy ilyen sorozat függőség vagy ilyen két évadon, vagy három évadon ilyen rajta akadás, mondjuk a heroinizmustól. Mind a kettő olyan, hogy így hasonló a mechanizmussal, mind a kettő szenvedély, Szenvedély. Ez a kult szó, azt gondolom. Szenvedély. Tehát, hogy ez, ez, ez több, mint hobbi. A hobbit, azt te használod. Arra, hogy az szabadidődet eltöltsd, A szenvedélyt nem használod, az használ téged. Mm -hmm. Az lehet a közös ismerv ezek között, a függőségek között, hogy amikor megszűnik az ellátmány, akkor baj van ugye? Elvonási uh -huh, tünet, uh -huh, hogyha uh -huh, úgy tetszik. Uh -huh. Most az, mit tudom én, lehet hiány, érzelmi kiűrülés, valami újnak a keresése, amit fogyaszthatsz helyette, legyen ez ugye a drog, szex, dohányzás, szerencsejáték, különböző érzelmi függőségek, és hát az információ függőség. szerelem is ez, csak az föl lett magasztosítva. Hát ahhoz hozzá lett rendelve egy csomó, egy csomó ilyen, ilyen érték kvázi érték, tehát, hogy abba a függőségbe, a szerelmi függőségbe, aminek pontosan ugyanezek a tünetei vannak, abba beleesni az viszont egy ilyen áldott, egy ilyen szent, csodálatos dolog, amikor az ember azt üvölti a másiknak, hogy tudom, hogy hol az éjszaka! És így, e, tehát ez, ez, annyi, ez, ez ebben van valami csodálatos, amikor, mert az ember a tényleg az adagját követeli így. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Csak itt a másiktól vagy függő. Itt a másik személyétől vagy függő. A jelenlététől vagy függő, a figyelmétől vagy függő, a szeretetétől vagy függő. De ugyanaz a függőség, a, a, az a... a párkapcsolat függőség, én tudom mi az, mert ha. én évtizedek viszonylatában voltam párkapcsolat függő. Az azt jelenti, hogy egyik párkapcsolatból a másikba ugrottam át, mert szorongtam egyedül. Mert, mert szorongtam, mert úgy éreztem, amikor nem voltam éppen, nem volt éppen csajom, vagy nem voltam éppen valakinek a pasia, akkor úgy éreztem, hogy, hogy valami hideg űrben vagyok kint, ami, ami, ami, ami, ami, ami szorongató. Tehát egyszerűen szorongtam, és így bent bent, bent kellett, hogy legyek. És ez, ez is egy függőség volt, és ezért mindig úgy alakítottam az előző kapcsolatomat, ma már erre rálátok, mert megvan a pszichoanalitikus Tudásom hozzá önmagamról. Úgy alakítottam a dolgokat, hogy megfelelő pillanatban megfelelően át tudjak ugrani az egyik kapcsolatból Azt a kérdezni, hogy... És hogy... egy ilyen két éves kapcsolat után, vagy két és fél éves kapcsolat után, amikor az ember elfogyasztotta a másik embert, ahogyan a, a szupermarketben a termékeket elfogyasztjuk egy, egyiket a másik után, uh -huh. át, át lehetett hop-ugrani egy másikra. És akkor ott lehetett folytatni. Az a lényeg, ez pont olyan, mint a egyébként egy sorozatfüggőség, a következő hogy a következő évadot el kell, vagy, vagy amikor vége van az egész sorozatnak, el kell kezdeni egy másik sorozatot nézni. Igen. Ez nagyon-nagyon ez hasonló egyébként a szexfüggőséghez, amikor amint végeztél az egyik nővel, már a következőt akarod. Ez mind, ez mind, mind függőséges, ez, ez ugyanaz a függőség, csak a tárgya különbözik. Ez ugyanaz a mechanizmus, a párkapcsolatban ugyanaz a mechanizmus, a drogokkal kapcsolatban. Ugyanaz a mechanizmus a, a szerencsejátékkal kapcsolatban, hát az, dohányzás, a szenvedély, kávé, a szenvedély tárgyával kapcsolatban. Mm -hmm. Tudod, mi a baj, hogy amit az életedben nagyon megszeretsz, mert nagyon bejön neked, mert ne, mintha neked lenne kitalálva, mintha csak neked gyártották volna, attól leszel a legfüggőbb és az a legveszélyesebb rád. Megkaptuk az SMS-t. Munkafüggőség. Hát igen, oh. a munkafüggőség, mert tudod, az a jó, hogy a függőség, bármilyen függőség, az mind a, az ösztönént, az ösztönént inspirálja, meg az ösztönént eteti. Az ösztönén eltelik tőle. Az, ösztön, az, ösztönén, az ösztönén akarja ezeket valójában ezeket a függőségeket, akár a drogfüggőséget, akár a szexfüggőséget, akár a sorozatfüggő még a sorozatfüggőséget is. Két dolog. De gálat. a, a munkafüggőséget, hmm. azt nem, azt a felettesén. A munka, a munka az a felettesén, a, arra a felettesén szorít. É. És amikor valaki, valaki munkafüggő, az úgy lehet függő, hogy folyamatosan megerősítést kap arra, hogy az milyen jó és helyes, amit ő csinál. A szerelem is egy ö, ö, valahogy a pozitív irányba átlendített függőség, meg a munka is. Ugye, hogy a társadalom nem marasztal elérte, hanem, meg, hanem magasztal már igen, mert majdnem a félreadásoknál vagyunk. Igen azt gondolom, igen azt gondolom. Malacsal terhes. Igen. Ugye? Figyelj, munkafüggőség, szerelemfüggőség, információfüggőség, sorozat. Függőség, szexfüggőség, pornófüggőség, alkohol, szerencsejáték, kávé, cigi, drogfüggőség. Eddig ezeket érintettük. Mi a a lejövés ezekről? Tehát mit jelent bármelyik esetében a az elvonási meg függőség, a lejövés? A munkafüggőségről még itt beszélni kell, bocsássák. Nem beszélünk arról az hogy az fontos, arról, hogy a az fontos, a munkafüggőség, tudod miért? Mert a, aki munkafüggő, az a szabad idejét is csak munkaként tudja élni. Tehát az azt jelenti, hogy. Fél, hogy fél héttől kilencig bowlingozni fogunk, és jól érezzük magunkat. És az, az úgy, ott ő akkor pontosan úgy odaér, mintha munkába menne, pontosan úgy végzi el azt a, hogy mondjam, ő, ő neki, akinek a munkája a annak nem marad világa, nem marad hátországa, mert legalábbis én ezt nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen tünetet látok, hogy az igazán munkafüggők a szabad idejükben el vannak veszve. Ő neki, náluk érvényesül az a honvédségi kifejezés, hogy a szabadidő irányított eltöltése. Érted? 30 érezhetem jól magamat. Mert aztán van még... Egy picit bele vagyok csúszva egyébként. Az igazság, hogy én irányítottan figyelek rá, hogy legyen szabadidőm, de hogyha az túl sokra nyúlik, akkor elkezdek feszült lenni, hogy Izen ennyit most... azért nem kéne, és mindenkit leteremtek magam körül, hogy hogy képzeli, hogy ebben a jó dologban tart engemet, ami, a, engem, amit éppen csinálunk. Nekem mennem kell dolgomban. Én most, én, én most, én most, É élem meg ezt egész konkrétan, hogy, hogy ez, ez, a, ez a munkafüggőség, most én nagyon sok, sokat dolgozom, nagyon sok munkám van, és nagyon, nagyon az, az időm nagyon nagy részét munkával töltöm, és magamon figyelem meg, hogy el vagyok veszve a szabad időmben. Tehát, egyszerűen nem tudok magammal mit kezdeni. De azért, mert lehet, hogy az egyik függőségről a másikra nyargal szállt, tehát ahogy egy sorozat függőségen belül, amikor vége egy évadnak és tudod, hogy kilenc hónapot kell várni a következőnek az első részére, akkor keresel valami hasonló sorozatot, és mondjuk azt nézed. És tegyük fel, hogy neked mondjuk kapcsolatfüggőséged, vagy, vagy, vagy ételfüggőséged, vagy mit tudom én milyen szeretett függőséged volt. És most munkába kanyarodtál át, mert egy picit át akarod nem magadat nem lehet szerintem arról van szó, hogy a felettesént el akarod nyugtatni, és azért mész rá a munkára, aztán rajta maradsz. Uh -huh. Ez a probléma. Tehát, hogy így elkezded a felettesént kényeztetni, ettől a felettesén elnyugszik, ettől te végtelenül jól érzed magad, mert nincs rajtad semmi szorongás. Viszont folyamatosan enni kér a felettesén, és teket folyamatosan etetni kell, és már ott a szolgája vagy. Tehát már a szolgája vagy. Te már egy utolsó szolga vagy. Körülötted mindenki fényesen él, de te te egy robláncon, a, a, de arany, berakásokkal. És szolgálsz. Összecsaphatnánk annyira, hogy a, a munkafüggőségnek a lejövése, a vége az a nyugdíj, de hát nem. Aki, aki igazán szereti a munkáját, vagy még rosszabb, vagy jobb függőtőle, az ö, a nyugdíj alő nem fejezi be a, a munkát. A szerelemről való lejövés, leszokás folyamata, az a szakítás utáni szerelmi bánat. Nem? A, a szerencsejáték, drogok és klasszikus ilyen függőségek esetében valamilyen nyomor, vagy a másikra való átülés. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy valaki szokik le a cigiről, de zabál, nem, jár, nem mehet be a kaszinóba, de iszik, érted? Tudod, Szépen hogy mi a, tudod, hogy mi a függőség lényege? Tudod, tud, hogy Há. mitől tudsz függő lenni? Attól tudsz függő lenni, amiben flowban flow vagy. Amiben flóban tudsz lenni, az a függés, az okozza a függést. Neked mi a fló. Az, hogy így rá, az első slukkod beszívod a cigiből. Én állítom egyébként, hogy a, cig, a, a dohányosoknak. Én állítom, hogy a dohányosoknak a lényege az élménynek az az első slukk a cigéből. Ami utána jön, az már így, jó, hát így végig szívják, de az élmény, az élmény, azt a flót, azt ott kapják meg. És ez a fló, ez benne kell, hogy legyen. Tehát, hogy igazából, mert ott, abban a flóban, abban megáll az idő. Ott, ott, az, ott az időtlenben vagy. Ez a szenvedélytárgya. És ez kat katapultál téged egyik idősíkról a másikra. Ez a, az egyik idősík, az a az a történeti időben van. A te, a, a, abban, amit az órával mérünk. A másik, az meg egy, az meg egy eszmei időben van, de az is egy idősik Valójában egy másik idősíkba katapultálsz. Ugyanezt történik egyébként a katarzis pillanatában is. A, ö, ebben a flóban te elveszel. Én teljes énvesztés. És ezért az énvesztésért, ez az énvesztés, ezt ostromoljuk. Ezért ez, ez, a, ez a függőség alapja minden. A sorozatfüggőségben, a szexfüggőségben, a drogfüggőségben, az összes függőségben, a szerelmi függőségben, a munkafüggőségben, ebben mindben az énvesztés. És, és megtalálni az énvesztést abban, hogy, hogy, hogy dolgozol. Hogy dolgozol, és abban mondjuk, hogy felfokozod az éned, hogy nevet szerzel, hogy pénzt, hogy befolyást szerzel, és ebben a szenvedélyben, ennek a szenvedélynek a lángjánál el, elhamvadni, az, az ma egy sikeres élet. Erre mondják az, hogy siker. Én végignéztem ezt a kis listát, amit írtam ezekről a szenvedélyekről, és azt kell mondjam, hogy körülbelül három van, ami nem érintett valamikor. Életem során. De micsoda EUfemizálás EU lenne azt mondani, hogy akkor én most szenvedélyes vagyok. Akinek, se, akinek szenvedély betegsége van, az akkor szenvedélyes. Úgy, mint aki veri a feleségét és üvölt egész nap a szenvedélyes? De ő így hívja! Persze, azért hívom én is így. Hát nem erről van szó, azt hiszem. Úristen, rengeteg, rengeteg üzenetet kaptunk. Az Isten áldjon már meg benneteket, beszéljetek már magyarul, nem kell az angolt ennyire nyomni, Magyarországon vagyunk. Mellesleg, hogy tetszik a WCW-re, féltékeny feleség, reklám, abszurd? Mi volt az angolul és a, fü a függőség, a dikció, vagy a, a munka, manka, a szerelem, mint szerelem. Ja, De nem is mondtuk, hogy workaholic. Ja, a de a szex az, az, az angolul van. Ugye megvannak azok az emberek, akik a szexet ezzel írják? Ők azok, akik nem érdemlik meg, hogy részesüljenek benne utána a továbbiakban. Van kedved velem hmm. szexelni? Hmm. <hül> <hül> <hül> <hül> Nagyon nyomi. <hül> Puzsér megmondás függő vagyok, mit tegyek? Aj, ah, kiváló, itt van a, ah, a, a, a, megalakul a, Puzsér, a... Megalakul a Puzsér kormány, te leszel a propaganda miniszter. Nekem a mamám James Bond Skyfold, James Bond Skypol, Skypolnak értette. James ja, Bond mondjam, Skypol. Jaj, de, <gül> de, ez az, de ez azt jelzi, hogy a mamád az, az nagyon, az vág ilyen fogalmakat, hogy Skypolni. Azt vágja mamád, hogy Steve Fler mamája? <gül> Figyeljetek, a pékség és a bőrbeteg ami nem egy mesefilm félek tőle és nem is egy ANTS kompatibilis valami attól, attól tartunk azt mondja valaki, ez gyerekduma tumultig van a pocakja tehát a színültig és a tumultus egyesült a föld és a víz elemek a gyerek összerakta és lett belőle egy nagy lézernyalába tumultig moson mogyoróvár, vár azt írja a hallgató M mert ugye Magyar, azt értem, óvár, azt úgy nem. Tehát a magyaró kell, hogy az egy szó kell, hogy legyen. De ilyen szó nincs. Olyan van, hogy magyaró. Úgyhogy akkor moson magyaró vár. És így le tudsz feküdni, aludni. Igen. Addig nem, amíg valaki... Magyaró, magyaró. Ma... De mi... miért magyaró? Magyarik? Ő? Magyarik? Miért? Tű a az kazalban. Cérna. <gül> Ez valami városi gyerek lehet, nem? Mert a széna az a az, az, az két éves gyereknek is értelmes szó. De legalább a, a még nem. Ja. Uh -huh. Sokáig úgy értettem az Akella a Feneva című számának első verziójét, hogy Ocsmány szűz méhviasz, rohanó náthás pilóták idegen levegőtűk a délutánt lovak varják. Pedig úgy van, hogy Mocsárbűz, mély iszap, rohadó nyálkás piócák, hidegtől remegő hús, a vérútját fogják, fogják va vajjak. Varjak. Gondolom. Igen, igen, valószínűleg elírta. Varjál. varjál. A, a Bocsánat, az egyik volt csajom a varjálnit, úgy mondta, hogy varjál jével, és a, a jókurtot pedig jókurt. Jól kurt? Ja, nem, nem tudom, hogy miről beszél. Társfüggőség a szerelem, vagy önértékelési probléma? A társfüggőség az, az, az, az szerintem egyszerűen csak egy, egyszerűen csak egy, egy szorongás elhárító mechanizmus. Az, egy, az arra való, hogy az ember a szorongását minimumon tartsa. Hogyha az ember párkapcsolatban van, az egy bent lét, az egy szorongás oltó ö, helyzet, hogyha kint van, az űrben, a hideg űrben, az egy elég szorongató dolog. Az én számomra semmi szorongatóbb nincsen egyébként, mint amit az egyik James Bond filmben láttam, ha már James Bond, ö, amelyikben még Roger Moore ö, játszotta Bondot, és egy hatalmas űrhajó, egy kisebb űrhajót így bekebelezett. Egy óriási űrhajó, ami természetesen egy őrült milliárdosét volt. Nem? Ez természetesen egy... Tehát azt szólt, hogy a James Bondot egyetlen egyszer nem vetették be soha a másik nagyhatalom ellen, soha, hanem mindig egy őrült milliárdost kellett megakadályozni, hogy a félvilágot elpusztítsa. Tehát, hogy az egész egy annyira kamú, annyira egy, egy rossz vicces a James Bond, de komolyan, tehát hogy így, így nevetséges, hogy egy, egy rossz ha James Bond epizód nincsen, az ahol orosz kik orsz... ellen harcol? Nem az. Hát, oroszországból szeretettel hogy sem, sem ellen a, a, a, az állama, az ellenség. De hogy is, hát éppen, hogy ö, megdugja kifejezetten az orosz ügynököt. Az, hát miről az, az, a, az, a, az a Pierce Brosnan, ő, ő is elrakja azt a elég erőszakosan viselkedő, és hát el is ítéleme miatt azt a hölgyet valami szaunában. De, de hogy már egyetlen bevetése, egyetlen létező állam ellen nincsen, hanem mindig egy ilyen kopasz őrült, aki a fél szeme az ilyen üvegből a, az van. Az inspektor az, ilyen... az, inspektor az a, a macskát simogató és közben, közben atomháború gombot nyomó ember. Nem, hogy van egy gyengéd oldala, a macskát szereti, de mindenki másnak a befelekszettet. A közönség ovulációban tört ki. Ez siker. Én úgy gondolom. Katonikus egyház. Vecsési varjú. Hogy? Vecsési varjú. Igen. Dézsma pocok. Dézsma pocok? Mert azt csinálja. Az összes. Ráncfelvallás. <gül> van aki, például Goldihónnak azt mondja, hogy ez, ez az egyházhoz van a beiratkozása szeptember 1-től mindig. Megérne egy teljes műsort, de az is kevés lenne írja a hallgató. Filozófusként a szerelemről írtam a diplomadolgozatot, dolgozatot, és annyit mondhatok, hogy a szerelem speciálisan emberi jelenség, és a legfőbb attribútuma nem a függőség, ez súlyos félreértés, és redukcionizmus nincs olyan, hogy szerelem függőség. A kapcsolat függőség más. Ezzel az erővel bárki bármikor bármilyen dologtól függő lehet, de ezzel nem állítottunk semmit nos. E hogy ne lenne olyan, hogy függőség. A szerelem az pont, hogy ez a függőség. Hogy mondhatod ezt komoly képpel úgy, hogy szakdolgozatot írtál ebből? A szerelem az maga a függőség. Tudod, mi a szerelem? Hogyha nincsen veled, akkor diszkomfortérzésed van. Ez a szerelem, hogy tudni akarod, hogy hol van, tudni akarod, hogy, hogy mit csinál, és ha veled van, tudni akarod, hogy mit gondol éppen. A szerelem az az, amikor mindent teljesen és totálisan, és, és, és a, az, mondjam, az önzésnek a legmagasabb foka, és egyébként a szeretésnek is a legmagasabb foka, csak hát egy olyas fajta szeretés, ahogyan a csirkecombot szereted, amikor jól át van sütve. gyümölcs. Az az aszal gyümölcs, nem? Hát meg ö, télen extra hozzájutni a déli gyümölcshez. Egyébként csak télen volt mm -hmm. banán, azt vágod? Nyáron aha, aha. nem volt, hát akkor ott az alma, az eltás. Na jó, de még a szociról beszélek. Érted? Olyan, mintha szezonális lett volna, holott semmikor semmikor nincs szezonja úgy, mint mondjuk a töknek. Érted? De hozzák? Tényleg hozták. Vagy nem? Gondolom, Afrikából én, én, én úgy mindig úgy Jaj, gondoltam. Gyere a disznó klubba fel, és azt én én énekeltem annak idején, emlékszem gyerekkoromban, anyám küldte az SMS-t. Tényleg? És hát most mit akartok? Megismered a nyukád SMS-ét. Hát, mert a, a, a nyukám SMS-ét a saját behallásomat ismerem fel. Ja. <síns> gyere a disznóklubba el, én is ott leszek, és ezt énekeltem gyerekként, mert azt hittem, hogy disznóklub. Jaj, ne. mert úgy volt értelme. Tanzdal vonalon ismét Hello Afrika, ugye, Dr. Albán Nóta, Sanyi Hajadús. Tehát Tell me how you meg megvan? Hello Afrika, Tell me how you doing. Africa, how you doing. Az Sa Sanyi Hajadús, Illetve zenevonalon Bobby McFerry, az két ember. Bobby e meg Feri. <gül> <gül> Nekem volt is egy Bobby nevű ilyen óvodai osztálytársam. Őt így hívták, hogy Bobby, és hát Feri is volt. Egy psihoter egyszer azt nyilatkozta, hogy a szerelem orvosi értelemben egy mániás állapot. Na, Na, itt, itt, itt már megfelelő, megfelelő hangot ütjük meg, én úgy gondolom. Van, akinél ez függőségbe is átcsaphat, de ez nem minden esetben igaz. Mit kap a fejére, amikor ki jelenteni, és egy ilyen szakmai, ö, szakmai definícióban meri sorolni a szerelmet, ami addig misztikus volt, akkor hülyét kapnak az emberek, nem? Hát, <gül> levelet kaptam live. Uh -huh. Jó, hát ez a klasszikus. <gül> Igen. Igen, ezt már meséltem, hogy megkérdeztük Jost a közösségét. Jost, mi a hogy mit énekel. 17-szer lejátszottuk neki 2001-ben, azt mondta, hogy nem érti. És amikor elkezdtek jönni ezek a Lyrics websájtok, ahol, ahol meg tudod nézni, mi a szöveg, ott megnéztük, azt énekli a levelet kaptam live-nál, hogy laba, dab, dab, dab, dab live. Tehát az egy ilyen dudorászás. Na jó, akkor maradjunk annyiban, be. hogy akkor ott azt mondja, hogy levelet kaptam live, mert amit ő mond, annak nincs értelme a levelet kaptam live-nak van. Hozzátettünk valamit, úgy érzett? Hát én úgy gondolom, taptuk? hogy most, itt, most, itt most mi többet tettünk hozzá ehhez, mint a, mint a, a Opus nevű német, ilyen hamburgi friccek. Az egész <gül> biztos. És talán megtehettük. Mondjuk vannak, vannak bizonyos kategóriák. Mondjuk, ha a, a nem tudom, a Benedek tojást, vagy a, az Ezer sziget öntetet, ami ilyen száz éves gasztronómiai valami, azt megcsinálod, és utána azt mondod te, ő, ő, ig, ig, Iványiné Ágica háztartásbeli, hogy kicsit följavítottam egy kis vegetával, érted? Tehát lehánytam az eredeti alkotót magyarul, akkor, akkor érdekes valamit követsz el. Amennyiben egy opus zenekar slágerének értelmet ad, szerintem, szerintem őket segített feljebb és maradandóbb teszed az alkotásukat. Nem olyan nagy bűn. Folytatódik az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzirádióban Rádióban Buzsér és Horváth Oskárral félrehallásozunk, illetve függőségekről beszélgetünk. És nem különben egyébként a Robi épp a folyóson egriánossal beszélgetett, ami egy olyan öröm, öröm, öröm látni számomra. is, ma 80 éves. Ma 80 éves egriános aki nagy idolunk, és ugye időről időre visszatérünk a vágó kontra Egri összevetésünkhöz, párhuzamunkhoz, hogy milyen az, amikor egy... egy egy tévéműsorvezető szélhámoskodik és Kvíz professzornak adja el magát, és, a, és a, saját, a saját imidzsét szopja fel minden egyes képernyős pillanatával. És milyen az, amikor valaki egyszerűen csak műsort vezet, és átengedi a teret, átengedi a, a a, hogy mondjam, a szakmai alázat és a hozott kultúra. Nem a olyan... műsorvezető szerepel, hanem a szellem, a tudás. Megváltozott a tévékvízeknek a, a, az üzenete, és más, Bizi, más ja. a funkciójuk, és mást magasztalnak fel, és Egli Jánosra ránézve bármelyik pillanatban olyan idő utazásban van részünk, amikor, amikor a televíziós tudás alapú vetérkedő még valami teljesen mást jelentett, Anélkül mondom ezt, hogy azt a szófordulatot kimerném ejteni a számon, hogy régen minden jobb volt. Nem. Egyszerűen Egri János egy kultúrember, és öröm tudni róla, hogy van ilyen. Igen, és Egri ott van a Magyar Televíziózás aranykönyvének a lapjain, vagy a Magyar Televíziózás nagykönyvének arany oldalain. Anélkül, hogy egyetlen egy pillanatra is szakmai ö, ö, kompromisszumot kellett volna kötnie, Meg, abban a pillanatban, amikor már vállalhatatlan szakmai kompromisszumokat kellett volna kötnie, egyszerűen felállt és abba hagyta. És ilyen egyszerűen engedte el. Azzal, azzal az egyszerűséggel és eleganciával, amely egyszerűséggel és eleganciával addig birtokolta azt. Akkor volt, akkor volt ilyen fleszem egyébként, amikor egy-két hónapja <coughs> Sándor György ücsörgött ittben, mert ugye a, a Nádosnak a műsora, a klasszik rádión, <coughs> az itt van a szomszéd szobában velünk egy időben. Igen, és, igen, az ö, ő, vendége, ő vendége volt. jönnek-mennek a vendégek, és így az ember egyszer csak belebotlik valakire, akiről nem rosszat mondott egész életében, hanem jót volt, kénytelen. Igen. Igen. Szégyen szemre. De ugyanúgy, de ugyanúgy, igen, de, ugyanúgy de ez ugyanolyan kénytelenség. A jóról elmondani, hogy jó ugyanolyan kényszer, mint a rosszról, hogy igen. rossz. Tehát, hogy ez, és ezek a dolgok sem különböznek. Tehát, hogy így az nem gonoszság elmondani a rosszról, hogy rossz, hanem ugyanaz a kényszer, amivel az ember a jót, jót ö, egyszerűen magasztalja, a rosszat pedig elmarasztalja. Hallgatunk írja SMS-ben, hogy Polyhistor. És a poliészter szavakat keverte. Tehát aki sok mindenhez ért, arra mondta, hogy ő egy olyan poliészter. Szent Mihályon Presszó lesz. Igen, ez a dalszöveg, ez a, a Sting ez, ez a <coughs> polisznak a. Message in the Sending szám. out an SOS uh -huh. behallásáról uh -huh. van szó. Akkor oregano olvasva, öreganyó. Mm, igen, igen, igen, igen. Hát az az, a, persze, de az, de az nekem régi, régi fél a hallásom, az öreganyó. És, és a... És a ö, Öreganyós pizza? Úgy igen, olvastad mondjuk igen, a, a hűtőben? Igen, igen, és a... Ö, úristen, ö, Opus Osztrák zenekar Grácból. Bocsánat. Bocsánat. Na jó. Megint belefutottam egy nagyon sötét sötét Konkrétan ott utcába. hallottuk egyébként, tehát egy, egy Igen, ausztriai igaz. hüttében hallottuk van, a zenét van, a Jossal, és akkor rángattuk oda, hogy na jó, Josh, akkor most figyelsz, hogy mit mond, nem tudom, két perc ötvennégynél, és semmit, semmit nem mondott. Elzs Send me now NSOS. Igen. Aha. Nekem küldjett -e, aha, aha. De palackpostával van az a Aha, jó. Pedróleum. Ez valamilyen mexikói üzemanyag, ha csak nem a, a, az ottani olaj katasztrófára emlékezve. Azt mondja, azt mondja a hallgató Elzsibat királynő útja. Ez <gül> legalább akkor a állatság, mint az, hogy szerintem második Erzsébet nem szomorú, hogy csak második lett. Ö, ja, Istenem! Azt tudod hogy, tudod, hogy mi a különbség a rabbi meg a gangster között? Az, hogy az egyik Mózesre tanít, míg a másik Móresre tanít. A Fekete László konkrétan azt mondta valamikor, hogy Mózesre tanít alak. Igen, azt az kaptuk SMS-be, és erről izé, erről. Ez azt... tőle származik, Tudom, az de ő ezt, ezt, írták, ezt írták meg nekünk, igen, csak én ebből aszociáltam. Fantasztikus. Azt írja az SMS író. öcsém elfelejtette, hogy képviselő fánk, és ezért úgy kérte, hogy kérek egy tisztelt bogácsát. <gül> a, a, arra emlékezett, hogy milyen szó jár ki neki, amikor megszólítod Tisztelt Pogácsát Szárnyati Gézamalacra Igen, Géza malac híres Hogy van a teljes sor? A gyerek gyerekversben <gül> <gül> Szárnyati Gézamalac <gül> Snow 1992-es láger az informer Magyarul Ink farmer. Ha, pénteki De, ad, pénteki de ad, A cégnél? Az, e, e, e, a, az a Snow, arról, arról olvastam azt, hogy annyira primó volt, hogy amikor kijött a sitről, és akkor kiadták a lemezét, akkor, ö, akkor ö, hát... O, a, a kiadónak, a, a, igen. Arról szól a szám, hogy informer. A, Mi? A, a, a, aki ja. fogta őt, igen, igen. És, <gül> <gül> és, és, mit, és mit, mit tényleg volt Cicten, és a, a, a producernek az irodájába, ahova ment aláírni a szerződést, a sarokba odahúgyazott, komolyan. Ez, és ezt <gül> le megírta a Bravo magazin, emlékszem. Szenzáció Vagy a fogkorni, már nem emlékszem, de hogy ekkora jó volt. E, szegény néhai nagymamám szavai, gar, garbó szekrény. <gül> Stráda. Sztr igen. Igen. Azt nem értem. Azt írja a más. Cukorbrekeg! Ja. Cukorbrekeg? Igen. Közlekedési láma. Csup, az olyan jó, hogy rendőrlámpának hívják pár helyen a. a Szentbión ez szó lesz. Az is lehet de az a pressó utánikor. amikor. ez már a 21. Lesz, úgy is hallottam Igen, testó lesz. S, hát, az talán van is. Ö, a magyar emberevés közben nem beszél. Tehát a magyar emberevés közben nem beszél. Gazdasági recepció, ipari komplexus. <gül> <gül> Majdnem sikerült. <gül> De ezek egész bonyolult kifejezések, tehát már az is dicsérendő, hogy valaki megpróbálta a szájára venni. Ö, érkezett egy jazirádiót illető félrehalás is. Migráns reggeli <gül> <gül> ez, ez miért bead hát köszönjük szépen a nem nevében ez <gül> már a jövőben jár, ez már 2055 azt mondja agykirály katonát agy, király, mint Brain King nem értettük a játékot amúgy én azt hogy utáltam az agykirály katonát és a Kejfel Jancsi című játékokat a, azt meg a kinevet a végén, ezek olyan játékoknak tűnnek amelyek magukat játsszák le a nem a kell benne a, részt venni a kire, a, nem az agy király katonát az nem, az, nem, az nem olyan, ne már ez nem ne, játék. nem, ott neki kellett futkosni Persze, egy máska, de, az kezdet, nem az, de az, unalmas volt számomra mert nem, nem volt se taktika se sztori, hanem neki rohánsz a másiknak, de az se úgy, hogy lefejeled legalább, érted, hogy akkor már legyen valami tétje, hanem elszaladgálsz a a gólya viszi őket kell szét, szétszakítanod a sebességeddel Halára untam magamat a szünetben. Ö, me, megyünk lopni, megyünk lopni, a fittingek meg a váradi. Ugye a fityingernek kéne lenni, ez egy, ez egy dopamenszöveg. Igen. Egy zeneszámnak a lirik része. De tényleg a a, a, a, a, a, a, a, a tényleg a legsötétebb játék az tényleg ez a, a, a, a kinevet a végén mert ott, ott semmi szereped nincs. Nulla százalék közöd van ahhoz, hogy nyersz vagy vesztesz. Ez így értelmetlen. Arról Nincsenek dönted, kiütöd-e a másikat, vagy visszafele lépsz, vagy másfelé. Miért ne ütnéd ki? Hát egyébként. Vagy mindenki magát a játék. Te annyit asszisztálsz hozzá, hogy végigülöd és lassítod a hülye dobásoddal, amit egy számítógép egy másodperc alatt játszana végig. Igen. Igen. A ennél unalmasabb társas játékot nem lehet de, de nem az, hogy unalmasabb, hát nem von betéged. Nincs játék. Lejött, a hazugsága, neve. neve. Ez Igen. nem játék. Igen. A játék az az Igen. lenne, ha foglalkoztat téged, de így. Csak az életed végéről veszi el azt a 40 percet, amit, amit elveszítettél. Ami alatt, alatt megérthetnéd, meg meg hogy ja. mennyire nem kellett volna hogy a hülyeségekkel foglalkoznod. Klaustrofólia. <laughs> Pacalos pizzát egyszer hmm. pakalosznak olvasta. De pizza? Pacalos de... pizza! Így kell hallanom a Pacalos pizza létezéséről, <gül> hogy pakalosznak hall olvastad? Hol Fakalos. de, de Hogy lehet pacalos pizza, te, ez létezik. Nem te én, hallattál, én... már olvastál már ilyesmiről. Én is erre kaptam fel a fejemet, hogy biztos, hogy pizzával van ez, mert értem, hogy pacalos ki lejön a pójén, de pizza? Pacalos pizza! Te jó isten! Erőj. Ez. Egy, egy, jó, a pacal nem csak magyar étel. A kínaiak is eszik a, a saját pacsal elkészítési módjukat. A kínaiak módlukak. mindent el, minden, Ne feledjük el, hogy a kínaiak mindent esznek. Nálunk a, végződik, ember és a kínai nálunk ember ott kezdődik a, igen, az a, alapanyag a nyugati és a kínai ember, itt nincsenek ilyen étkezési szabályok. Mindent megesznek. Tényleg mindent megesznek. A szövegelemzés azaz, ez itt a szövegtudományi tanszék az önkényes mérvadóban, és Szulák Andrea ö, slágerével fogunk foglalkozni, és úgy néz ki, hogy oldal, oldalkocsiból és kispadról betekintést nyerünk a kúgár kultúrába is. Ugye, ami, ami, a, ami egy ilyen... Egy ilyen ö, Olyasmi reláció, mint a pedofília, csak nem betegség, Le a, a, ugyanazzal a körzővel mérik az a életkor de különbséget. De, de a pedofília kultúrával ö, már ro, ezt a szó összetételt azért már nem kockáztatjuk, ugye? Tehát, hogy ez az érdekes, hogy így hol ér véget a kultúra, meddig lehet kultúra, ez a kúgár kultúra. Ugye, ez egy ilyen kultúrája van. És a Szulá, Szulák Andrának ez a száma, ez kifejezetten, ez a, ez a... A nem ö, harapa néni. A nem harapa néni az az elférfiasodott nőről szól, aki cégvezető, és aki fiatal férfiakra vadászik. a Legszexistább, legmacsóbb módon ö, csajként szedi fel ezeket a csávókat, és erről, ennek a, ennek a fétiséről, meg ennek a, ennek a vagányságáról szól ez a szám. Eml emlékszünk erre egyébként? Ez 2001-ben történt ez a zene. Tehát hmm. akkor ismételjük át egy picit, nem? Geszti Péter is részt vesz. Ö, ő írta a zenét. Nem, hogy má mitosanak a szöveget. Az de reppel a számban. Reppel is a számban, és ő is írta a szöveget. Mm -hmm. csak a hara, pedig nem Na, nem bír a kezével. No, csak. No ha, csak már mind tudod... muszáj telefonálni a gondolom. Legalábbis tárcsáznia, ha a mozdulat megvan. Vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy magához nyúl. Az a tárcsázás, Robi. Hát, Az de, egyetemes magyar A, a telefonálást jelenti a tárcsázás. Nem csak, a lantozást is jelenti. <gül> szóval, hogy, és erről szól a szám olyan hogy, hogy de nem, nem, nem, ez mennyire macsó, tehát, hogy ez mennyire macsó, hogy kanos vagyok, muszáj szexelnem. Most keresek egy, keresek egy, egy Társas magányra vágyom, érted ezt? Tehát, ja, hogy a, nem, az illúziók nélkül csak hm. a szex, semmi csak a szex. Megint, megint, a, megint a nők elférfiasodásához érkeztünk Vagy meg. elférfiasításához. Hát, Öt, jó. Igen. Mert ugye arról van itt szó, hogy rám férsz, és én is rád férek. <tos> <tos> jó, ez több mindent is jelentene, de ő itt arra gondol, hogy, hogy egészségügyi Együtt létre vágyik, hogy a lelke a helyére kerüljön, és a teste és a hormon háztartása. De szó nincs többről, Ami, amivel nincsen problémám, nekem akkor rezzel össze minden izmom először, amikor, a, amikor így elképzelem, hogy de dögös, nem kell ott hagynod a telefonszámodat, mert néha rádi, sms átmész, lerendezitek egymást, és utána egyszer csak elárulja, hogy hát néni! Oh, juh, juh, juh, akkor, akkor mégse bocsánat, akkor kitolatnák ebből az utcából, hogyha nem probléma. Ja, és hogy itt, itt valójában arról van szó, hogy, hogy ő, ő, ő neki pénze van. Tehát valójában ő vásárolja a szexet. Na, itt nem arról, ez itt nem... számomra itt még nem derült ki. Nek, én csak azt érzem, hogy az, az életkor többlet, és a né, saját magamat néniztetés, az azt jelenti, hogy, hogy ebben a Ebben az alkalmi kapcsolatban ő felvállalja a korkülönbséget a nő javára, ő az idősebb, és, és a számukra ez az érdekes benne, ez az ő, ez az ő szexuális kapcsolatuknak ez a legkomolyabb feature, hogy a nő az idősebb. De tudod, hogy miért fiatalok ezek a csávók, akiket fölhív telefonon, hogyha már nem bír a kezével a szulák Andrea? Azért. Vagy ezeket ezeket a Ezeket a számban. fiatal. A Szulák Andre, aki énekli, és az, ő Érte. számáról beszélünk, ugye. A, azok a fiatal fiúk, akikről itt szó van, ezek, ezek, ő azért ezeket a fiatalokat hívja, mert ezeknek a teste az még makulátlan. Uh -huh. Érted? Ezeknek a teste az, amit ő a cégvezető megérdemel, vagy hát ez a minden esetre ez a gazdag nő, amit ez a gazdag és elegáns nő megérdemel. Ő ezt érdemli. Ő, tehát itt nem arról van szó, hogy ő inspirálódni akar, vagy mondjuk arról, nem. Ő, ő izzadni akar. Ő izzadni akar. Ő egy izzat akar. Mert ő nem bír a kezével. Tehát, hogy ez, ezek olyan férfi attribútumok, és itt tanítják a nőket. Tehát nem arról van szó, hogy ez visszajelez ez egy ilyen szám nem, ez, ez, ez identitásokat, konzervidentitásokat gyárt nőknek, mintákat, kulturális mintákat szolgáltat, és ezért beszélünk róla, és ezért fontos, mert ezeket a mintákat, ezeket vágyottá, trendivé teszi tulajdonképpen a marsi beteljesítését a nőktől, és a vénusz, saját vénuszuk, a saját vénusz, lelkiségük vagy személyiségük megtagadását. És hogy erre szólít, mert ez a siker. Valójában a siker nem más, mint férfi siker. Tehát kifejezetten a férfinak a sikerét jelenti, a nő sikere az a szolgaság. Na és itt ebbe, ebbe a paradigmába, meg ebbe a propagandába nagyon jól illik bele ez a szám. Azt figyeljétek meg, hogyha a klippet is hozzánézitek, akkor ezek szép fiúk, és Ilyen szempontból mondjuk a Madonna meleg táncos vette körül magát. És a Madonna egy, hát elég küldtel ha nőre lehet olyat mondani, hogy kis sutyika, egyszerű kis lányka, na de ő egy szexidol és egy popidol. Hát most már leginkább annak a karikatúrá. Jó, van, mindegy. Most mondjuk 1992-ről beszélünk az ő esetében, de a Madonna az... Fiatalabb és jobb testű csávókat gyűjthet maga köré, mert ő abba az iskolába járt. Érted? A szulák Andreának a hangja szexi, és, és lehet, hogy a személyisége szexi, de, de hadd mondjam ki, hogy ő nem 9 pontos meg 8 pontos csaj, hanem mondjuk hat, ami a mi pontozásuk szerint azt jelenti, hogy egy életed boldogságban le lehet vele élni. De nem szexszimbólum, és hogyha ő mellé teszel, nem hogy egy fiatal helyes pasit, hanem hármat, azt a benyomást kelted, bennünk, ezt, ezt kelt fel, hogy ezek fizetősek. Én meg azt gondolom, tudod, bocsássá, hogy ez, ez talán, ez a szulák, Andrea, így talán nem szexszimbólum. De hogyha beül mondjuk egy uh, ilyen, B Mercedes vagy BMW kabrióba, és így, és így látod azt az életmódot, meg látod azt a, azt a, látod mondjuk az ingatlant, akkor látod mondjuk az úszómedencét, és akkor mondjuk az úszómedence parton azt mondja neked, hogy hát nem harap a néni. Tehát így azért már szexibb, nem? Így azért már vonzóbb. Tehát így, mert nem, nem ilyen félreérted a helyzetet, neki nem kell szexinek lenni. Annak, annak a csávónak kell szexinek lenni, akit fölhív telefonon. Ha a kiskölyökből férfi lesz, itt már a megrontás fogalom körében járunk. <gül> Jó, az illusztrációban végig ilyen 20 éves csávók vannak. Ö... Jó, de, de figyelj, bármiről is van szó. Az a jó, ha a kiskölyökből úgy lesz férfi, hogy megrontja egy idősebb, élveteg nő, vagy az a jó, hogyha egy maga belivel mondjuk megismerkedik, akkor nem, közel nem kerülnek egymáshoz, és akkor mondjuk úgy lesz férfi. Tehát, hogy ez a kérdés. Tehát, hogy hogyan akarjuk, hogy a kiskölyökből férfi legyen? Úgy, ahogyan a néni élvezi? Ez, ez az erkölcsi maxima, amivel ma nekünk itt szolgált Geszti Péter és Szulák Andrea? Ez a nem tudom hova tenni a dal értelmét. Ugye, ne, mi azt a feladatot vá, vállaltuk itt fel, hogy bár a kutya nem kért minket rá, de a gond az, hogy teljesítetlen ez a feladat, hogy a popzenékhez is ugyanazzal az igényességgel fordulunk, mintha lenne értelmük mint és ha akartak volna. Igen, mintha hát akartak volna hát most. Ez itt mit akar? Na most itt pontosan mi erről mi van most szó. Most fogyasztjuk, soha ilyen jó fogyasztótok nem volt. Na jó, ne, ne, ne ilyenkor ér véget a tudományuk, amikor elkezded őket normálisan fogyasztani, mert kiderül, hogy. Jó de én szeretném, mert... Jó, hát tegyük meg. Hát arról van szó, hogy é, itt, van, a, itt van az a mondás. Én vagyok ebben itt a prostitúció van. témakörben. Itt van az a mondás, hogy férfit csinálok belőled, ez azt jelenti, hogy megrontalak. Aha. Hát mi mást jelent? Hát ez azt jelenti, hogy magamhoz rontalak. Én már nem vagyok kislány. Valójában a felnőtté válás, az érés és a romlottság közötti különbséget ez a szám elmossa, elmossa, úgy csinál, mintha az érés meg a rothadás az hasonló lenne, vagy tulajdonképpen ugyanaz a folyamat lenne. A lényegre térni csak úgy tudsz, ha kiskölyökből férfi lesz itt, ezt mondja most tényleg, vagy ő teszi férfivá, ha nem biztos, hogy megrontja, de mondjuk 21 éves korában a, a, az éppen idejében ö, ott ö, ott sorakozó szüzességét hazazavarja, és férfit csinál belőle. Jajaja, vagy pedig, ezt, nem vagy ki... pedig nem szűz van itt szó, hanem csak bizonytalanokról van szó, akik szeretnének ismerkedni, de nincs akkora rutinjuk, mint egy 30 éves nő. Fér Tehát akkor hogy lesz férfi? Szerintem ez a valaki szűz. És az, az a mondása, a kiskölyökből férfi lesz. Itt arról van szó, hogy a, hogy a néni az, az itt most férfit csinál. Mi, mi a legnagyobb misztérium egy férfinak? Egy nőnek a szüzességét veszi el. Ugye a szentsége is az a szerelemnek, meg a házasságnak, ugye? Aha. Még innen nem és, és ez a elhozza szám, nők számára. A nőknek, ezt az nőknek elhozza ezt az élményt, hogy ők veszik el a csávó szüzességét, hogy ők törik be a csávót, hogy, hogy itt, itt, most meg, itt most valami megfordult. És a, ez, a, ez a nagyon rossz megközelítés. Tehát, hogy itt, itt nem partnerség, tehát nem az történt, hogy a nő alávetettsége megszűnt és létrejött egy partnerség, két kölcsönös felnőtt félnek a kapcsolata, hanem itt. Csak megcserélődött az alávetettség, és már is megérkeztünk Szulák Andrea és Gessi Péterről elő karjaiba. Az az igazság, hogy a, a, azt gondolom, hogy a, a Szulák bele kellett, hogy nőjön az énekesi szerepébe. Jó sok felé koricált addig. Most inkább, inkább azt gondolom, hogy feldolgozásokat csinál, és ezzel egy, egy kicsit jobban megérkezett oda, ami, ami közt fogyasztható. Ez a popzene, ez talán nem az ő világa, ahogy a szénialáz sem volt senkinek a világa, és azt minden szereplőnek köszönöm szépen, és nem kértem. Nem ez a legszebb alkotás, nem amit Az az igazság, hogy a szénialáz Láz, az klasszikusan trash. Tehát az annyi, és az egy trash klasszikus. Tehát valami bizonyos értelem direkt a Xenia a, a, többet, tehát hogy mondjam, többet tett le, mint hogy mondjuk bár, bármilyen zenékáld játszott, vagy nem tudom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy a Láz az például pont olyan, mint, a, mint az Anetka Space Project. Tehát, hogy az a, ott, ott már egy más, ott, hogy mondjam, ott már más mérési, mérési ö, ö, faktorok játszanak szerepet. Ja, Istenem, itt van, a, itt van a mondás: ha szexre vagyok éhes, akkor az a baj, ha erényes vagyok, untatlak, unos, untalan. Döntsd el, mi kell hús vagy hal. Na, mi kell hús vagy hal. Mi mm -hmm. a hús és mi a hal? Mi, mi úgy érti, hogy. Itt és most, tehát arról van szó, hogy nem akar romantikázni, már unja a vacsorázgatást, meg a moziba járógatást, meg a megfogom-e a kezed, vagy nem, már unja ezt a kerül, kerülgetjük itt a forró kását, essünk most már egymásnak, tehát hogy így követeli a szexet. Tehát hogy ez igazából ez a nyomulás zajlik, ez a, ez a, ez a, ez a nyomulás, amit. A, ezt, ezt nyomják, ezek az ilyen legerőszakosabb férfiak általában. Az az érdekes ebben a sztoriban, hogy ha egy tehát a nőknek is ugyanúgy van joguk ö, lemenni egy bárba, meginni két piát és hagyni, hogy elguruljon a a kő. De ha ő nyomul, akkor az a férfinak nem túl vonzó, ugye, mert, mert az meg szereti azt hinni, hogy ő most tényleg aztán nagyon kitett magáért. A szulák Andrea ebben a számban felvállalja azt a szerepet, hogy meg informálja a 21 éves közelszűz szerencsétlen toporgó csávókat, hogy bizony van ilyen, hogy lemegy egy nő egy bárba és őt, és őt haza lehetne vinni, úgyhogy szedjétek már összemagatokat. magatokat, én most nyomulok úgyhogy ezzel elrontottam a saját esélyemet de talán amikor jövő héten lejöttök, akkor több eszetek lesz meg is köszönhetnék nekik ugyanakkor van itt egy nagyon szép szófordulat, toporoksz itt mint meleg a gőzben <gül> mi lesz már? Ez benne van a számban. De ez mit jelent? Hát, hogy a kezdő meleg a gőzben toporog, tudod, van egy ilyen mondás. Jaj, mint meleg a gőzben, jaj, értem, jaj. De hogy legyen már valami, de miközben ő azért toporogott, mert tudja, hogy itt lesz valami, de mikor lesz már valami. Ezt a szerepet viszont ebben a dalban az énekesnő hozza, hiszen ő az, aki alig várja, hogy legyen már valami. Kemény, kemény, kemény ugye ez, én, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy fizetés, fizetősek a srácok, arról sem, hogy szüzek. Én azt gondolom, hogy ezek fiatal, jóval fiatalabb, szerencsétlenkedők, akiket útba igazít, hogy hogy kell ezt csinálni, és ha megláttok egy tíz évvel idősebb nőt, nyugodtan menjetek rá, azért jött. Ha erényes vagyok, untatlak, unos untalan. Tehát, hogy itt most már arról van szó, hogy ő itt, itt föl van vetve, hogy erényes vagyok. Tehát, hogy itt valójában ez egy, ez egy kényszerhelyzet? Ha. Nem, hát ő kipróbálta ezt. Ő kipróbálta uh -huh. ezt, és nem működött. Mert ha erény, amikor erényes voltam, akkor te, konkrétan te azt mondtad, hogy úsz engem. Ez így unalmas. Akkor most, tehát, hogy így azzal volt a baj? Az erényjel volt a baj? J Jó következtetést vonunk le. Az volt az unalmas, hogy te nem szexeltél más férfiakkal soha? Meg nem hoztál be harmadik meg negyedik partnert? Nem ez volt az unalmas. Tehát én nem gondolom egyébként, hogy itt, tehát itt, valami, itt valami félre van értve, és szándékosan van félreértve. értve. Nem arról van szó, hogy az erényességeddel volt a baj. Volt egy ilyen unalmas topik, és most te erre hivatkozva itt és most azt mondod, hogy szexeljünk. De most Ebből hogy következik az? Nem lehet, hogy ez egy társadalom kritika? Hogy, hogy ti férfiak, amikor, amikor a, az eszményi nőt hozzuk, akkor oda se figyeltek? Most, most már aztán szedjétek össze magatokat, különben ez lesz belőletek, mint ebben a, dal, abben a történetben a női szereplő? Akkor arról van szó, hogy szedjétek össze magatokat, vagy végleg nők maradtok. Arról mi van meg szó, végleg férfiak leszünk. Mi meg most már végleg férfiak leszünk. Tehát most, most már... E Alá kell vetni, tehát hogy ne, valójában lehet, hogy csak provokálja, hogy csak provokálja, hogy arról van szó, hogy azért játszanak ki a férfit, mert azt akarja, hogy tényleg az asztalra csapjon, és ő így egy kicsit szerezzenje. Egyen meg attól, hogy tényleg hely és és muszáj de férfiként de ez, viselkednie, de, különben van itt rájelentkező a nő. Igen, de ez borzasztó, mert ebben a pillanatban a férfi egy kicsit az asztalra csap, és rögtön megjelenik a gender kurzus, meg a PC nyelv, tehát, hogy abban a pillanatban safe space-eket kell képeznünk, és oda el kell menekülnünk a férfi elől, aki férfi erőszakot követne tehát, hogy ha meg nem ez van, akkor meg hús vagy hal, akkor meg itt van a szulák, Andrea, és alávet minket, és szexarapszolgák leszünk. Vagy az se! A, a, hús, a, hús, a, hús, a hús vagy hal az, az amúgy minek a kis metaforája? Nem a, tudom, első, nem a, a két tudom. elsődleges nem jelleg meg valat. Én, já, Hi -hi -hi. Já, já. Nem? A kenőmájas és, a, és, a, és a, a konzervhal. Én büszkén nem tudom, miről beszél. Én, én is inkább azt gondolom, hogy csak ideült valaki a mikrofonhoz és utánozta a hangomat. Lehet, hogy megint belebetegedek a szerelem, de csak legyen, is én belegebetek, mi legyen? Olyan ez az ügy, és itt most keresem a tavakat, nincs, mikor a rét kering lent, a sasa a szórakozik velem, minket kell üsz nekem? Kérdésem van, és így, fel is teszek, a terem, a fel cserélhető, A itt a férfi, és ki a nő... Különböző, különböző üzeneteket kapunk azért abban a Xenia Lász szerkóban elkapnám, írja a hallgató ne, ne, a helyzetet, vagyok? ő kapna el téged nehogy már az legyen de tényleg itt valaki cápára vadászik úgyhogy hozott magával egy szigonypuskát és úgy gondolja, hogy így lesz esélye hát én nem tudom Szulák nem egy Mrs. Robinson én meg nem szeretnék, be, nem szeretnék a benjamin -ja lenni Xenia-Szerkóban sem? Mm. Mm. Azért gondold el ezt még egyszer És légy szírd meg, hány éves vagy <gül> És hány centi <gül> Azt írja Azt, írja, azt írja a szerző Ugye, azt, azt mondja itt a rap Lehet, hogy megint belebetegedek a szerelembe Csak legyint és én belebe, belegebedek Na mi legyen Olyan ez az ügy És itt most keresem a szavakat mint mikor a rétkeringlent a sas alatt. Aha, itt van a megfanyul, viszi a vadászpuskát. Nem, a rétkeringlent a sas alatt azt tudod, mit jelent, hogy vadászok. Az azt ja, jelenti, valóban. hogy én vagyok a csúcsragadozó, és hmm. lecsapok egy olyan helyről, amiről ők nem is tudnak. Jó, a kettő nem... kettődében élő lények. Én, onna, én a végzetük, onnan jövök, ahonnan ők nem is várják, és csak akkor fogják észrevenni, amikor már a karmaim között lesznek. Ez a vadászat, ez az állapot, amikor a rétkeringlen a sas alatt. Na de megkérdezi, mert hogy, hogy nem a sa, az egy szép kép lenne, hogy a rétkering, de tudjuk, hogy a saskering, de ő megkérdezi, hogy a rétkeringe, most valaki más, más ö, mozog be, az áldozat ö, cserkészi be a vadást. és itt van, ha a szerep, ha felcserélhető, hát ki itt a férfi, és ki itt a nő, tehát pontosan utána a regiártjuk a hívjuk a szexuális forradalmat. Ugyanazzal reflektál a geszti a saját szerzeményére a repében, mint amit mi firtatunk, hogy mi ez a helysse, mi történik itt. És elfogadhatom-e. Hát, igen. Ez egy érdekes, érdekes dimenziót nyit meg. Ez azt jelenti, hogy a, a Geszi Péter nagyon is tisztában van azzal, hogy, hogy ez micsoda, és akkor ő itt most egy kicsit kilép kilép a líraiéből, a, a, a, a Szulák Andreának a He szexuálisan teszi. felajzott szerepéből, kilép egy ilyen, egy ilyen külső nézőpontba, és onnan értékel, hogyha jól értem. Tehát, hogy arról van szó, hogy itt, itt, itt megtörtént egy, egy egy helycsere, de, de nem, nem gondolom, hogy tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, csak reflektálni szeretnék rá valahogyan. De hogy így igazából nincs, nincs állásfoglalás. Reflex, reflexió van arra, hogy tudunk róla, hogy Geszti Péter is tud erről a helyzetről. Hogy ez így, nem így a szok, szokásos. Hogy igen, és hogy és most valami megfordult, de, de hogy tudunk-e így, tudunk -e így fejjel lefelé élni, vajon erre, ezzel kapcsolatban Geszti Péter nem foglal állást. De felveti a kérdést 2001-ben? Hát igen, ez a... Igen, mert ő is érzékelte, hogy itt kulturális deficitek nyílnak meg a Nem Harapa néni című számban. És a, a rebetét talán, ha másra nem is, arra jó volt, hogy Geszti Péter egy külső nézőpontból értékelje azt, amit egyébként ő, mint Lirai lerakott, hiszen hát tudjuk, hogy valójában nem Szulák Andrea, hanem a Geszti Péternek egy ilyen része az, aki ott tüzel. <gül> Az önkényes mérvadóban éppen most ez sett túl a két műsor vezető szulák, Andrea dalán, gesztiszt szerzeményén, a nem harap a nénin. Ö, és érdekes megfigyelésre tettünk szert a végén, Igen. még magunk is meglepődtünk rajta. Ö, a helyzet az, hogy, hogy ez volt a dalszövegelemző blokkunk, azaz oh. a szövegtudományi tanszék erre a hétre, és még egy-két félrehalással visszatérnénk, amiket tőletek kaptunk. Holosi Ádám írja a Facebookon, hogy 20 évvel ezelőtt gyerekkorunk egyik kedvenc komodor játéka volt a terasz Ninja. The Last Ninja, ez volt a játék ők terasz ninja hívták Horváth Krisztián meséli, hogy az oviban plegyka játékot játszottak, amikor tovább kell sugdosni valamit és a végén elmondja az utolsó és, és azt nézzük, hogy mennyire torzult az állítás és hát eperfagyi volt a feladvány de mire az utolsó az ovónőnek elmondta addigra emberfagyi lett ezt algató egyszer azt mondtam a Juventusos barátomnak valami foci témájú beszélgetésben, hogy realista vagyok, mire majdnem nekem esett, mert ő Real Madrid szurkolóra gondolt. <gül> Mint <gül> jól hallotta a szót, csak Igen. neki már mást jelent. Céglás Flóra írja, hogy ha már meselényi a veselényi. Egyszer bes, ö, bemeséltem valakinek, hogy a veselényi utcát a vesében lévő kis sejtszervecskékről nevezték veselényekről. el. veselényekről. <gül> az, az, az, az, <gül> az az illető hazament és kivágta a saját vesélyér szerintem undorában. Nem tárgyaló, hanem trágyaló. Klaustrofólia Igen, aztán... Robert Reviolent írja, hogy a kulináris szóról sokáig azt hittem, hogy kutyákkal kapcsolatos szakkifejezés, azon belül is a pulikkal, mert hogy pulináris. Ikrek vagyunk kvittek helyett. Nagyon jó. is több értelme van. Ö, Tóth Krisztián, elnézés, doktor úr, nem értettem, mit mondott. Elmehetek, vagy elmebeteg? A tesóm az Action Man bábúra mondta mindig, hogy eskümen. Eskü, igen. De ő igen. meg is tartja. <laughs> az, úgy, az, az úgy jó. Jó, ha valaki eskümen, ez a szuperhős, az mindig megtartja az esküjét. Hát ez a szuper képessége. A múltkori műsorba küldte a hallgatónk SMS-ben német kutya. <gül> Német ruha van rajta <gül> Jaj, a jazziben hallottam írja Arab emigrátusok ők a migráns reggeli, nem? Igen, igen, igen, igen, ők szerkesztik a migráns reggeli. de kemény, remélem, hogy a mi műsorunk elnevezését is túráztatja valaki valahol. Gyerekszáj, szivarlány a szivárvány helyett. Szivarlány? Igen. De hogy lehet, hogy a szivar szóval előbb találkozott gyermekkorában, mint a szivárványjal. Hogyan nevelték? Milyen körülmények között? Kis mexikói vagy kubai kis lesz Isten. Igen. Breaking Badből, vagy Walking Dead-ből, 12 részt is meg tudod nézni egy húzamban másfélszeres gyorsításban, az már káros. Kérdezi sziszkó. Kemény vagy. De, de szerintem a, beteg vagy. A szerződség. A szöveg jó haverom négyszeres sebességgel de, nézi. De úgy, szerintem, szerintem az, az, az a másfélszeresen vagy. nézni, ez borzalmas, hogy tehetitek magatokkal ezt. Én ezt nem értem, ne haragudjál. Tehát az a rendezője valahogy elkészítette, és a Breaking Bad ráadásul egy-egy egy mestermű. Egy mestermű. Hogy lehet másfélszeresen nézni? Én nem értem, ez olyan barbárság. Le, de hogy tudod sorozatot? ezt csinálni ez magaddal? Egyáltalán de egyáltalán nem bármit másfélszeresen vagy félszeresen, vagy egyáltalán hát ezt nem is értem komolyan. De, de az olyan, mint azt mondod, hogy annyira kokainfüggő vagyok, hogy már egy a négyezer arányban fogyasztom. Fúf, magyarul homeopátiás, semmit fogyasztok már a, a, a sorozat helyett. Ö, nyilván ez erős túlzás, Szerintem akkor, akkor szeretett, ha nézed. 65 éves nemzetközi szinten is elismert matematikus nagybácsim nem annyira rég döbbent rá, hogy Szent Endre az bizony Szent Endréről kapta a nevét. Mit nem pedig egy fura népi elnevezés valami bogyós erdei gyümölcsnek. Én is nem rég jöttem rá, hogy Szent Endre most nem, a, nem rég az azt jelenti, hogy mondjuk egy. 6-8 éve jöttem rá, hogy a Szent Endre, a Szent Andre. De miért De mit gondoltál előtte? Most én nézek rád értetlenül. Szent Szentend? Most a, ha azt mondom, hogy ha mondjuk azt mondom, hogy, hogy, hogy te milyen szente, de Szentes, szep? annak van Aha. értelme? Vagy azt mondom, uh -huh. hogy Szepezd, annak van értelme? Fonyód, annak van értelme? Az nincsen én értelme. Te Szepezd, ő Szepezze. Ő de, ne, de valójában tudjuk, hogy ezeknek nincsen. Most a Szentendrének miért legyen értelme? Érted? Annyi ilyen Aha. város van, meg ilyen... De én megértem az öreg matematikus. De szép, Alvópirin mint gyógyszer. Kaukció. Hát az, az rettenetes, az, az, nem, az olyan, mint a fehér a makkos cipővel nem kopik ki. Barackkorú delfin. Kaptunk egy zseniális üzenetet. Igen. Azt írja az altruista empátia függő. Valójában arról van szó, hogy ő neki muszáj empatizálni. Itt, itt a, a, látod, a pszichopata aha, aha. az a, az a versenyfüggő. A, az altruista az, az együttműködés függő. Az altruistának uh -huh. muszáj kóperálni, a, a pszichopatának muszáj versengeni. És a pszichopata sokszor annyira, annyira versengeni akar, hogy már muszáj kóperálni. Az altruista sokszor annyira kóperálni akar, hogy már muszáj versengeni. De, de, de, mindegy, de mindegyiknek a, a lényege, a, lé, a leglényege az egyiknél a verseny, a másiknál értelemszerűen az együttműködés, a kooperáció. Minden jó dologról is elmondtuk most, hogy az, az is egy betegség. Szép, szépen bekategorizáltuk. De valóban, valóban ezek motiválják, tehát, hogy valaminek a hiánya is terelgeti, ha nem is kórosan betegen, de egy, egy, egy, egy ilyen függőség lehet. Tehát, hogyha valaki missziókra jár, és fél évet tölt egy misszióban, és fél évet pedig kéreget rá otthon, tudod, akkor hiányzik neki az, ahol látja a csillogó szemeket, és a, a, ő a, az ő életéhez képest, akkor is, ha kánikula van, a telet éli meg otthon, ami kopoktat azért a pénzért, amiből majd segíteni megy újra. El tudom ezt képzelni. És végül pedig, itt írja a kedves hallgató, hogy lassúzás után könnyű behallani a killing me softlyt, úgyhogy kivinni szopni. Írja. <gül> Jó, jaj, jaj. most kapcsolom ki a monitorodat hát, <gül> meg a rádiót is köszönjük, szépen maradjatok, hogy Jazzyvel ez volt már az önkényes mérvadó csütörtöki november 10-ik tizedikei adása Puzsény Robertel és Horváth Oszkárral. Sziasztok!